Rugăciune pentru taina Ierusalimului sufletesc! Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, a toate ziditorule! Te iubim și te rugăm, zidește sufletul nostru ca o cetate a Ierusalimului cel Ceresc! Făl ca loc sau să lași al tău, Bunule Părinte al Vieții, încât să se împlinească făgăduința Domnului Isus Hristos, Că veți veni să locuiți în cel ce se zidește ca o cetate. Domnul care are piatra cea din capul unghiului, fiindcă a așezat-o Domnul în Sion, potrivit făgădinței, piatra cea de mult preț, pentru că ai făcut din inima noastră un loc al păcii ce întru Hristos. Iar mintea cea văzătoare a Sufletului, ca un sion ceresc. Te vede pe tine cum privești prin ușa inimii, fiindcă a scăpat de turburarea grijilor și a gândurilor. Te vede cum pătrunzi și așezi pietrele prețioase ale înțelesurilor Sfintei Evangheliei, cum topești cu pojarul iubirii Dumnezei piatra literelor cuvântului,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 din Sfintele Scripturi, ca să aducă lumina cunoscută cu mintea, să aducă soarele cel mai presus de toată strălucirea și toate puterile cerești care își răsfrâng lumina în suflet, pentru ca să ne zidească chipul cel dumnezeiesc, cetatea cea duhovnicească spre locuința a ta a toate făcătorile, fiindcă,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 Ridică-ne între cei ce s-au împărtășit de nesfârșitele taine dumnezeiești și negrăite ale împărăției. cheamăne între cei pe care i-ai făcut trupul fiului tău, părtași ai dumnezeieștii fi. Te cu sfântul și viață săfăcătorul duh, care între cei pe care i-ai îmbrăcat în veșmântul de nuntă